Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon ja. Och idag så gör vi någonting som vi inte har gjort på bra jävla länge Inte sedan jag såg dig på stan och cyklade upp bakom dig Och började plinga som en idiot och jag såg att du undrade Vad i helvete är det här för dåre? Innan du vände om och såg att det var jag Ja, det var så jag tänkte också mm. Jo, vi spelar in hemma hos Emil då. Mm. För tanken var ju att vi skulle prata lite extra om Elden Ring idag. Mm. Nu har vi spelat en vecka ungefär, men vi skulle också haft en tredje person med oss idag som också heter Emil men han har tyvärr fått förhinder och vi gör väl så att vi skjuter lite på det avsnittet, helt enkelt. Ja, ja. Det, det vi skulle kunna göra för att nu kommer vi ändå vara så, men vad du spelat det senaste och det <här> eh, kan man ju räkna ut med Arslet och en bit Krita, vad vi har spelat. Vi kanske kan nämna lite grann i alla fall några mm. sådana Initiala tankar och sådär. Ja. Ja, absolut. Och så går vi vid. Nej. <laughs> ja, men hur, hur har det gått för dig? Um, så det är. Överraskande bra. Ja. <laughs> Mot, med mina måttmät, alltså. Mm. Um, tyckte att jag kom igång ganska bra med Ellen Ring och tog lite bossar. Eller jag, jag säger bossar nu. Men. Det är väl inte de största bossarna. Kan man kalla dem för lite minibossar? I eh, olika grader. Det är ingen demigods räkning mm. i alla fall. Precis. Eh, men vad jag, säger att jag vet ju att jag har haft lite. Hade ju väldigt, väldigt svårt för Säkero till exempel. Och mm. var väl rädd att det skulle bli så. Varenda boss kommer jag att behöva 50 försök på. Men så tog jag några ganska snabbt. Mm. Och då fick jag lite feeling. Och vågade väl testa lite, sådär. Eh, sen gjorde jag ju misstaget att jag eh, förstod ju inte varför min gubbe rullade så jävla dåligt innan jag förstod att ja, ah, jag behöver mer endurance. Alltså det är lite sånt där som inte jag tänker på, för jag la ju väldigt, väldigt mycket runes på eh, vigor. Mm. Mm. Det ska man ju göra. Ja, men det kanske blev att jag hade behövt liksom eh, lägga tre på hälsan och sen en på mer uthållighet. Alltså, jag hade kanske behövt sprida ut det lite för nu blev det så att nu fick jag åka och fulelevla lite. Som jag kallar det. Man åker till ett område där man ganska snabbt kan ta 6-7 fiender som ger Tusen per fiende. Oh. Mm, och så har jag gjort nu. Men sen tror jag också att jag har landat i någonstans att jag vill ha en stark gubbe som slår hårt med stora vapen. Mm. Så nu satsar jag mycket på strängf. <laughs> Stränghet. <laughs> ja, exakt. Eh, men jag tycker ju att det är jävligt roligt. Jag kommer ju eller kommer ihåg, jag såg ju bara på de första dagarna som var man ju uppe på ja, så många timmar så att man har klarat av många spel. Ja, och jag tänker de timmarna som jag har lagt på Elden Ring hittills, Det har nog de flesta redan klarat det på. Ja, så kanske det kan vara också, men det må så vara då. Jag vet att jag läste FSA recension, hon klarade på strax under 90 timmar första. Tror jag. Okej. Okay. Ja, det. Jag har inte kommit upp i 40. än. Nej, okej. Okay. Ja, och sen vet jag inte. Jag tänker när man recensionsspelare också och verkligen får ta tid på sig att, att recensionsspelare kanske. Man tar sig tid lite extra på vissa saker. Jag vet att den här killen är en van solspelare. Mm. Hade säkert kunnat klara det tidigare. Men vill väl se och kunna förklara så mycket som möjligt också kanske. Ja, det är ju inte så att man kör main quest bara och sen ska klara. Och det går ju för fan sig, inte bara att köra main quest. Nej. Och det var nog de flesta märker som har kört Elden Ring och kommit till Margit. att Nej, det är inte bara att köta på. Nej, men det var väl en sån boss som jag kanske... Um, det är väl den första riktiga bossen Kan man mm. kalla dem så eller vad? Ja det kan man väl säga um, För då stod det i Great Enemy Fell mm. Tror jag va Och uh, kämpade ju på med den Och liksom tyckte att ah, Fan det här är tufft mm. Gick tillbaka lite Fick tag i de här vargarna Och upptäckte också att man kan ju få lite extra hjälp Från en NPC på den bossen mm. Och när jag tog den hjälpen och kanske backade undan lite mer Och valde mer noggrant När jag skulle gå fram och slåss Då märkte jag, då kanske jag tog den på femte försöket sen mm. uh, Och det kändes jävligt skönt <laughs> Då kände jag, att ah, jag ja okej okay. Nu har jag lärt mig någonting Nu kan jag ta mig vidare Det pratade vi om i förra veckan redan Att jag känner att Nog för att man slänger ut de här uh, ja, Vad man vill levla. Vilken olika saker. Allt bara finns. Mm. Men jag känner också att skulle jag börja om nu så tror jag att det skulle gå mycket, mycket bättre. För det är också jag som har blivit lite bättre på spelet. Så alltså Det är så att man levlar själv också. Och det är ju coolt med de här spelen. Det vet mm. jag att många har varit inne på. Så det, det är ingen mm. unik information jag kommer med direkt. Så att säga, Åh, han har knäckt något. <laughs> Nej, men jag känner nog också när jag kör detta. Om jag vill köra en sån quality bild eller någonting jag tänkte att jag ska köra vagabond, det så, nej jag kör som för från sin coolast ut. för det mm. spelar ju inte så. as stor roll men upptäckte ju mer jag spelar så kände jag att, ja ah, men fasen det hade nog varit ganska gött med magi ändå för mm. magi har jag ändå upptäckt gör rätt bra skada i det, det funkar för mig mm. i alla fall för då flika in lite, jag har ju också och det här vet jag inte om det är något folk brukar göra, men hittar jag någonting så brukar jag läsa på vad det gör Mm. Och eh, brukar även titta en del på den officiella wikin Att eh, jag kanske kan läsa lite om en boss ja, vad, är, vad är det här för boss? Om jag inte klarar den på första Ja, den gör så här och den gör så här så mycket liv Alltså mm. lite guide liknande För jag känner att det, det behöver jag kanske För att liksom lära mig lite hur jag ska tänka jo, men Det är då, så man får läsa på mm. lite Och då ser jag att det är väldigt många som skriver, ja, spelar du en mälligubbe, då, då kan du få det svårt. <laughs> alltså det verkar som att en del, alltså, jag ska inte säga att bossarna är lätta om man spelar eh, magiker, så, men det verkar som ibland skriver de fram att ja, men, det är en fördel att kunna hålla sig lite på avstånd med vissa attacker. Ja. Även om det, även på såna bossar, det kanske inte ger så mycket skada, men du är lite på den säkra sidan så. Men det kan jag känna spontant med det här spelet att man gör lite mindre skada än i Dark Souls känns det som. Det kanske det inte är. Men, men det är väl också det att okej, okay, men då ska inte jag ta den här bossen än. Och så kan du ju utforska typ resten av världen. Det kan man inte riktigt göra i Dark Souls. Det här vet jag att alla som har recenserat spelet varit inne på. Fast alla säger, fast i Dark Souls är du fast att den inte klarar en boss. Ja, du kan faktiskt gå till lite andra ställen också i Dark Souls också. Mm. Är, men inte för att fråga, mycket, men... är det något av Dark Souls-spelens För i det här kan man ju fast-travela Till mm. Ja, sådana här ja, Vad är det det heter? Lägerelden Ja, <laughs> sådana här, här Grace är... Grace, ja, precis Vad är det något Dark Souls som har den typen liksom Fast-travel-grejen Ja, fast du kan inte fast-travela Från en karta direkt när du vill Nej, för det kan du i Elden Ring Ja, för i Dark Souls måste du hitta en bonfire Och då mm. kan du fast-travela men i ettan så måste du ha hittat en grej För att kunna göra det Så Nå. du kan inte göra det i början av Nå, spelet okay. Vilket är jävligt säkert Men två och trean kan du göra det mm, För i det här direkt. har jag ju märkt att Wow shit, här var det De slog hårt mm. Vi kan Hoppa upp på hästen, rida undan Så att man kommer ur strid Och bara ta upp kartan och liksom hoppa någon annanstans Det är rätt gött att kunna göra så faktiskt Och därför kanske det här är Känns det som lite mer definitivt än säkert, tycker jag. Mer förlåtande. Mm. Um, det tycker jag. Men jag tror att de kompenserar det med att du får mindre experience, eller om man ska säga, än ja, vad du får i Man Souls. får inte så mycket runes alls, va? Nej, de är, det är lite snålare, men det är väl för att kompensera. Det ja. skulle bli alldeles för lätt annars. Så ja, just det. Att, eh, men det finns ju olika sätt. Men, mm. Ja, men mer detaljer kan vi ju ta när Emil är med. Mm. Ja, jag ska bara eh, säga en sak. att eh, Jag har ju spelat en del sån här Battle Royale-spel. Mm. Eh, allra mest eh, Warzone. och det, kan, det Warzone har, det är ju den här, när man börjar inse att ja, vi kan ta den här omgången. Och det blir tajtare och tajtare på den här kartan. Och gasen är mer eller mindre överallt den, så som pulsen går upp då, och den liksom spänningen man hamnar i, det har jag inte känt i någon annan spel, kanske föran i det här, när man möter en boss, mm. och det börjar närma sig att jag kan ta den nu mm. om jag har flytt det är ett slag, och jag bara klarar och rulla undan en, då hinner jag mm. och så gör man det inte riktigt, och så får man börja om mm. men alltså det, pulsen den är den är både väldigt, väldigt snabb men på ett sätt också så känns det som att den är extremt långsam. Som att man inte har någon puls alls. <laughs> <laughs> och så väldigt tillfredsställande. Det de fight, och freeze mm, helt ja. <laughs> ja, Och också extremt tillfredsställande när man faktiskt lyckas också. Mm. Hittills som den här stora draken som ligger i träsket. Mm. Den var ju verkligen så. så liksom prova några gånger. Nej, det är inte dags än. Och sen helt plötsligt märker ja, men nu, nu går det bättre och jag gör lite mer skada och så kommer man på att ja, nu gör han den, nu kommer svansen nu får jag hoppa med hästen och så har man liksom lärt sig mm. lite mönster så det är häftigt Har du pratat med samurai-gubben du ska prata med efter att döda draken? Uh, nej, det har jag inte gjort än men då kan man ge hjärtat va? Uh, nej, han, han, han ger information om att det finns någon du kan ge hjärtan till uh, okay. Nej, han är ute efter några som han försöker döda Mm, okay. och så kan man hjälpa den questline då ah, ja, okay. som slutar med att man får ett eh, jävla fint vapen ah, nice. den jättelånga katanan som jag har ja. vad eh, scaler den med? Mm, dexterity och lite strength ja, kanske jag, jag tror att den skalar väl med båda i början men nu ruckade den början skala mer med dexterity mm, okay. sen kan du använda ashes of war så att mm. den skalar mer med dexterity och mindre med strength till exempel mm, eller tvärtom ja, ja. Du kan göra quality också eller om du vill att den ska skala med int eller med ark eller mm, faj eller vad det är. Mm, bra. Men där kanske det räcker med ja. Elden Ring för idag då. Det blir 15 minuter ungefär. Ja. ja. Bra. Även om man liksom så spelar så fort man kan och spenderar all sin vakna tid med att tänka på Elden Ring just nu så mm. lämnar vi det ändå. För jag kanske ska hoppa på nästa. Kör. Jag var på biopremiär igår. Mm, Jag var och kollade på Batman. Eller rättare sagt, när de har målat in sig i det här hörnet med att kalla dem Batman Begins, mm. Dark Knight Rises och ja, The Dark Knight så är det nu kort och gott The Batman. Det är en bra lösning när det finns alla Batman så får, lägger man bara till liksom bestämd form mm. så är det det. Ja. Uh, jag kan säga att från läderlapp till läderlappen. Mm. Jag, kommer, jag har ju tyckt från det att första trailern kom känt så här att ja, ännu är en Batman men det här ser riktigt bra ut. Mm. Uh, sen vet jag att uh, bland annat Sasha och många andra har sagt, ja, men att det, det här ser ju väldigt gjort ut och det var väl min stora rädsla inför den här filmen att liksom det skulle kännas som den fjärde filmen Nolan aldrig gjorde mm. men det jag säga att så var det inte alls utan den här hade faktiskt några saker som kändes helt nytt för Batman när det kommer till otecknad film, mm. live action jag tror jag tycker att även om Nolans filmer några gånger ibland har visat när Batman liksom är detektiv han kom ju först i Detective Comics, om man mm. säger, säga. Så var han verkligen här fick se hur han tänker när han löser ett brott. Mm. Och det var faktiskt kul att se i en Batman-film. Och det fungerade väldigt, väldigt bra. För även om den här Batman också liksom använder avancerad teknik som Batman ska göra så kändes den liksom inte... Den tog inte över utan de tvingades att tänka för att lösa de här gåtorna och pusslen. Det var finns. ingen shark-spray, bara sådär. Liksom. Nej, utan det var så liksom så att ja, han har en teknik för att kunna filma väldigt mycket av det han ser. en shark-repellent som de sprayar. <laughs> ja, just det. Nej, men, så han kunde liksom titta på de här ledtrådarna han hade sett på brottsplatsen sen när han kom hem. Ja, liksom, ah, men vad är det som ligger här borta? Ja, här finns det en ledtråd till. Om vi parar ihop dem så här hittar vi rätt då. Det, liksom, det, var, mm. det var kul faktiskt sen kanske jag hade önskat att se lite mer av Bruce Wayne också. Men det tror jag också är ett medvetet drag av regissören i den här filmen att liksom, det här är en ganska valpig Bruce Wayne. Han har liksom inte blivit den här miljardären som liksom söker sig till stora fester och måste synas bland eliten. Mm. Men han drar sig fortfarande för att göra det, för att han tänker på sina föräldrar och hela det här. Mm. men det tror jag att det är helt uppenbart det blir väl förutsatt att det inte blir en flop så kommer det väl att bli en trilogi av det här också, mm. säkert det kanske är sånt som de låter bli hans liksom story arc och de kan bygga vidare med den här karaktären genom att han utvecklas till den Bruce Wayne mm. också, så inte helt väl. men jag tyckte att den var jätte jättebra. det var jättebra bra skurkar Colin Farrell som pingvinen helt oigenkännlig men gjorde det väldigt, väldigt bra. Det som är häftigt, jag, jag kan ju köpa att man har ju sett i många, många filmer att de kan liksom använda bra makeup idag och masker och sånt där för att få en person att se ut som något helt annat. Mm. Men han var också oerhört skicklig med rösten. Mm -hmm. Alltså om någon hade sagt, vem är det som pratar nu? Jag hade aldrig haft att det var han. Jag vet inte hur han bar sig åt för att låta där om han har fått om det är någon form av redigering eller om de har mixat hans röst på något jävla sätt men det kändes som att han hade i alla fall väldigt, väldigt mycket, vad är det heter? Reverb. Mm. Det var väldigt en sån sån där röst. Nu vet inte jag om det är reverb som är den effekten, men det, det var min första känsla som jag fick. Men att du får känsla av att han pratar i ett rum. Ja. Att men, ljudet studsar lite Ja, fler. men det blev väldigt, väldigt liksom så mörrigt. <laughs> ja Jag vet inte vad jag ska säga, men liksom det, det var bra tryck i den. Väldigt basig och djup och även lite så här, vibrerande röst på något sätt. Kan man säga så då. Mm. Mm. Ja, det var kul att se han i en sån roll också. Um, sen är det en sak som jag, fakt det som jag hade störst problem med det är, är sättet som de lägger upp för andra filmer på. Uh, och det här kan jag inte säga Jag antar att det finns många som inte har sett den Som vill se den Så vi, vi får återkomma med det Tills i alla fall du har sett den Och så får mm. vi väl vara, För jag vill inte säga det nu Men det var en sak som jag kände Ja Okej okay. Fine, kör sure. Men var ni tvungna att göra det exakt så här Okej, okay, en sån grej Ja Det hade funkat ändå Liksom mm. ja, ja, det var uh, The Batman det. Mm en annan grej. Det här med att gå på bio. Alltså jag, jag, jag... <skratt> nu är vi där igen. Ja, vi är där igen. För jag skulle säga att om man säger nummer ett orsak till att folk går på bio det är för att äta. Nummer två det är för att prata. Nummer tre verkar vara folk har nog inte toaletter hemma. För det är ett jävla spring på de där toaletterna. Nummer fyra kanske är kolla mobilen. Och nummer fem är för att se på film. Alltså den kostar mig fan nästan 200 kronor att gå och se. Vill man inte se filmen då? Alltså Jag, jag fattar inte detta. Nej, inte jag heller. Nej, jag tycker att det, och sen vet jag att jag, många vet jag, som brukar säga, man fan, lugnar det lite. Så farligt var det inte. Så jag kanske är lite överkänslig också får jag säga. Men vet, det kryper i mig på en minut. Ja, ja, men du är gott sällskap för det kryper i mig också. Mm. Men att man snacksar när man kollar på film, Fine Ja, absolut. Men sen så tycker jag att det är jobbigt när folk börjar prassla när det är som mest tyst i filmen. <laughs> Ja, Men du, det är, det är en väldigt sentimental scen här nu. Det är en person som håller på att dö. Ge fan i dina jävla chips just nu. Det är helt knäppt, så säger man. Gräv lite längre så kanske du hittar den perfekta. Ja, exakt. Men där får man nog, får man nog säga att då är det nog oss det är fel på. Om, det, om man retar sig mycket på det. Mm. Men när folk sitter och tjatar... Ibland kan man ju, om man sitter och kollar på filmen också, så kan man ju komma med någon ja, och så. Ja, absolut. Men när folk liksom sitter och har samtal. Ja, det är den stora skillnaden. Det håller jag med om. Ja, och så var det ju han, du vet. Och så kom ju han i bilen och, och, och så hälsade han på oss och vi är tillbaka och så gick vi dit och så pratade vi lite. Och då var det så mycket konstigt, och Då hade han en tvättbjörn med sig, vet du. Mm. Alltså, det känner man ju inte riktigt lämpar sig för en biosalong. Mm. <laughs> jag ska berätta om en annan sak först. Jag ska ta en sista sak om filmen och sen en sak som hände innan filmen mm. eh. Jo eh. Eh. Nu tror jag också att den här karaktären Batman är väl väldigt, väldigt tacksam att göra musik till mm. Men ändå i alla Batman-filmer, i alla fall de som är med Batman själv om vi struntar i de här Justice League och hela det här köret. Ah, ja, ja. Fantastisk soundtrack den här mm. gången också. Och det används på ett sånt jävla snyggt sätt. Jag svarade till det här för alltså, revealen av Batman är så sjukt snyggt gjord. Och med det här soundtracket alltså, vet du, jag fick nästan, nu fick jag det inte nu, men jag fick gåsud när jag bara tänkte på det förut hur mäktigt det var. Så det är bara bara kul att höra ifall du känner samma sak om du går och ser den på bio till exempel. Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig att göra. Mm, bra. Man är ju um, inte på bio sådär superofta så det känns nej, att exakt. borde passa på. Mm. Nu när är det sista mars som covid inte kommer vara en samhällsfarlig och Ja, precis. Sista dagen är 31 mars och sen i april så är den inte, vad är det, det du sa vad heter det, allmänfarlig Nej. Men alltså, Man hör inte så mycket om, om det, de har ju slutat rapportera om det. <laughs> det händer andra grejer skulle man ja jo, jo det är ju det också men ja. det behöver vi inte ta i podden Nej. Eh, Men alltså att de bestämde väl på till exempel Aftonbladet att ja men nu kommer vi inte rapportera mer om covid och det inte är någonting exceptionellt Nej och det är väl eh, Rätt skönt tycker jag. Ja, det känns inte som att det finns så mycket mer att säga om det. Eh, vi har väl gjort vårt bästa. Liksom. Mm. Absolut. Och eh, ja, jag känner mig ändå ganska trygg nu. Nu har jag haft skiten en gång. Och jag har fått 5G spruta tre gånger. Mm. Så jag känner väl att nu får det väl vara bra. Ja, exakt. Nu måste jag väl kunna gå ut på stan och ta en pilsnerigodan nu då, utan att. Mm. Mm. Sitta och vara nojig över att jag ska Ligga i respirator för det verkar ju hemskt. Ja Ska jag ta det där sista också då? Ta det där sista också Det kan vara så att du kan få klippa bort det här Bara så att du vet Okej okay, då ska vi se då är vi Vid takt 665 ja, Okej okay, bra, bra. Det var så här. Jag träffade vaktmästaren på jobbet Han ja. skulle gå på bio innan mig Och så frågade jag Vad ska du se? Han skulle se Spiderman med familjen Ja Uh, sen idag på jobbet så Eftermiddagen sitter några kollegor Och uh, ska luncha mm. Eller ta en kaffe så där På eftermiddagsfika mm. Och uh, då frågar jag oh, du, uh, Vad tyckte du om Spiderman då? Jo, han uh, ja, Jag tyckte han var bra Det gjorde vi allihop Det var ju så, väldigt spännande och så, jag, bara, så ja, jag har sett den också Jag tyckte också att han var jättebra Och då är den kollegan kollega som säger ah, Var ni på bio tillsammans? Och då säger den här personen, nej, ja, nej, nej, nej, jag ser inte filmerna Joel ser. Och så frågar hon, ja, vad, såg, vad såg du? Och då svarar han innan jag hinner säga, jagad av bögen i öknen. Och sen gick han bara från personalrummet och så har jag en kollega, de flesta ser man så här, de fattar att han skämtade. Men en person blir alltså två meter lång i ansiktet och tittar på mig. Alltså hon tror att jag har varit på porrbio. Ser jag. Och jag bara så. Nej men alltså. Det här tänker jag inte att klippa Han skojade. Och så hittar jag. Gjorde han det? Jag bara. Men ja. Jag såg Batman. Och hon bara. Jaha. Jag bara. Men vad fan. Du måste väl. Fan. Att han driver med oss Fast ibland gör man kanske inte det Nej, Nej men ändå det blev, men det var så. Ibland kan skämt vara super självklara mm. Fast man förstår inte mm. I alla fall inte jag Nej, Men det var ju verkligen så att han Han körde den så jävla bra För det var, han, det var nästan som att han låtsades Var lite irriterad på mig För att jag hade varit på den Eftersom han lämnade personalrummet Precis när han sa det Det var nog bara för effekter ja, ja det är klart att det var Men liksom han gjorde det snyggt. Ja. Ja, en en elårs då till ja, den absolut. leveransen och den repliken. Det kan man väl lugnt säga. Dagens ros. Dagens ros. Ja. Finns det på NVT jag fortfarande? Skicka in den. Oj, jag vet inte. Nej, det lärde väl inte göra. Det är ju 90-talskriva. Ja, dagens ros och dagens ris fanns det. Mm. Ja. Ja, tänk om man skulle börja med sånt i podden så är det 220-någonting avsnitt in. Ja, dagens ros går till Torsten Flink. <laughs> <laughs> för sin på. insats i de två filmerna. <laughs> som två helt olika karaktärer. Ja, ja eh, när vi pratat om vad vi har spelat. Jag har pratat om vad jag har sett. Är det någonting från annat än Elden Ring från veckan som du vill... Ta upp så. Oj, någonting måste jag ju komma med nu för då få lite content. Mm. Jag har i stort sett bara spelat Elden Ring. Men då slänger jag ut det här för det här tror jag tror att du har sett Euphoria säsong två. Ja, ah, ja, den här. Har vi sett båda två? Jag känner ju. Det är i alla fall inte långt ifrån att om jag tänker den här säsong två att jag skulle kunna sätta högsta betyg på den jag tyckte att den har varit snuskigt bra. Mm. Och ibland så jävla jobbig att se. så att jag, alltså, vad, vad kan man säga när man känner i hela magen? När man, man blir nästan illamående över hur hemskt vissa situationer är. Och det är nästan det värsta jag har sett tror jag på det. Alltså, att fånga en sån känsla som varken känns larvig, överdriven utan, utan bara är liksom genom mörk och hemsk. Mm, då brukar jag begrava fejan i min switch <laughs> ja, ja, okej Nej, utan det var mer att jag bara satt Jag började, känna, jag började med att ligga ner Och titta på det Och sen började jag känna Nej, fy fan Och sen får, måste jag sätta mig upp <laughs> Ångesten blir <laughs> ja, för stark Ja, det är verkligen så Ångest Det, det är väl det, just det man, man känner Man måste göra sig redo För att kuta därifrån <laughs> <laughs> Ja eh, Men återigen eh, Vi har pratat om säsong 1, Tror jag ja, Lite så hastigast det som den verkligen, verkligen lever på, förutom en väldigt välskrivet manus, så tycker jag att alla de här skådespelarna är jävligt duktiga. Det kan man väl lugnt säga. Jag tycker de är trovärdiga vad en. än Ja, exakt. De är väldigt, väldigt trovärdiga. Särskilt som jag tycker att de är starka på nog för Jag vet att en del säger att nu kommer jag. Oh, jag har redan glömt vad hon heter. Men det, det är två systrar med. Mm. En heter Lexi och den andra heter. Ja, den det, det är så många karaktärer ja, som jag har svårt ämne, att hålla reda du på. Jag vet vad jag menar Den ah, bondar sig. Ja. Mm. Hon har ju emellan varit väldigt hysterisk, kan mm. man väl säga. Och liksom har väl också haft ångest, skulle man väl kunna säga, för vad hon ställer till med. Alla karaktärer är ju för fan mm. dundertrasiga i den serien. Mm. Och jag tänk, det är en del som tycker att hon blir lite för. Och var var det någon som sa. <laughs> ja, men jag kan förstå det, men jag tycker mm. ändå att den karaktären kanske också måste få finnas i den här. För man vet, de ska ju spela ganska unga karaktärer, mm. så det kanske inte är helt orimligt att någon faktiskt skulle reagera på det där sättet. Nej, och det här extrema behovet av att vara sedd och känna mm. sig behövd, kanske. Ja, just det. På något sätt. Mm. Det är sånt jävla råmörker mörker emellanåt. Det har varit några gånger som man liksom spänner röven mer eller mindre för att nu blir det jobbigt. Ja, säkert de här två scenerna där huvudkaraktären blir avslöjad att hon har börjat med droger igen. Och hon liksom... Hon säger saker till folk hon älskar och liksom hela den här bilden Fast hon vill ju naturligtvis inte egentligen men jag tror att du uttryckte det. Det enda hon kan tänka på är nästa fix. Mm. Var det det så du uttryckte det? Ja, det är det enda som är viktigt för henne och liksom kan köra över allt annat. Oh, awesome. Och det var bara så ja, det var brutalt. Ja, du vet ju själv hur lättretlig man blir när man inte har fått en snus på taget. <laughs> ja, exakt. Eller fan, det räcker för fan med kaffe. Ja, det där är ju säkert eh, jävligt mm. många resor värre. Mm. Precis som eh, vi konstaterar att vi har två kaffepensioner på eh, jobbet. Varav en av dem alltid, som Krister säger, verkar ha problem med prostatan. För han skvätter <laughs> bara ut kaffe jättelångsamt långsamt. <laughs> <laughs> Och liksom det kan man ju också reta sig på när man liksom väljer, att ja, nu vill jag ha hela den här koppen så man tar extra stor och så börjar man så får man kanske en munfull kaffe. Och samtidigt som att man orkar inte göra om hela processen så man istället blir irriterad och tar det där lilla kaffet och går direkt till lektionen och är förbannad istället. Och så känner man också hur nära huvudverken som man får när man inte dricker kaffe börjar gripa på. Mm, exakt. Den är hemsk. Ja det kan man säga det var någon gång som jag fick för mig att detoxa Från kaffe <laughs> För att jag drack ja. simla mycket Jag drack ju nästan Du vet i en sån bryggare mm. Så fyller jag upp för åtta koppar ja. Och det drack jag ju liksom Varje dag mm. Och sen kanske någon extra på universitetet mm. Alltså det är jäkligt mycket kaffe Ja det kan man väl lugnt säga att jag inte fick hjärtkrappning. Det fick jag väl mm. för ett tag. Nej, och då tänkte jag, men om man inte dricker kaffe på ett tag, mm. så alltså, hatar han vilken huvudvärk jag fick. Alltså, det spänner ju bakom ögonen. Och grejer. Mm. Ja. det är ju fruktansvärt. Mm. Men du ligger inte på åtta koppar kaffe längre då. Nej, långt ifrån. <laughs> långt ifrån. <laughs> ja. Ja, jag vet inte om den om det räknas så mycket hos gemene person ja. det jag dricker nu. Men när jag pluggade det alltså det var ju ohälsosamma mängd ja. kaffe. Bara för att ta ut det här nu då, så tar jag nu för tiden en kopp kaffe på morgon, en klockan tio, en klockan två och eventuellt en när jag kommer hem från jobbet. Så fyra koppar om dagen. Ja, men det är väl ungefär, Eller tre. Det är väl ungefär så jag gör mm. också. En ja. på morgonen och så... Mm. Hur många koppar kaffe dricker du? Hör av dig till Fyrkantiga ögon på Facebook. <laughs> det är ju kul att prata om hur mycket kaffe man dricker. <laughs> ja, verkligen. Och vi är ju lärare. <laughs> <laughs> ja, var ett specialavsnitt om kaffe. Ja, nu är inte jag sådär jätteberest på här fin kaffe mm. och sådär. Färskrostat kaffe är ju gott i och sig. Mm. Jag har ju en sån där espressomaskin. Man mm. fyller på med hela bönor. det är väldigt gott. Och så tycker jag, enda det är sista om kaffe nu då. Det enda det som jag tycker är bäst med det när man bor själv. Det är att i bryggare så tycker jag att det är väldigt svårt att göra gott kaffe. Om jag är sugen på en kopp till exempel, mm. så jag kan jag göra fyra koppar. Då blir det tillräckligt för att det ska bli gott. Mm. Men ofta så blir det så att då blir det ändå kaffe över. Så jag vet inte hur mycket kaffe jag hällde ut när jag hade en bryggare. För att ja. jag liksom inte fick in. Så det är ju helt perfekt. Nu kan jag få allt från en liten espresso till en rejäl stor kopp kaffe. Liksom. Ja. Så nu känns som att jag utnyttjar kaffe mycket mer. Men om vi ska koppla det här till podden då. För det är ju ganska spännande. För när man är till exempel ledig och såna här grejer. Att man tar sig en kopp kaffe. Och så sätter man sig och ska spela spel. Mm så tycker jag att det blir ett litet problem att man dricker halva koppen och sen så är fesljummet kaffe kanske till och med lite kallt. <laughs> ja. eh, så det som jag egentligen borde kanske införskaffa för det vet jag att jag hade förr, för 14 år sedan typ. <laughs> ja, det är fan förr. Ja, det är Och då hade jag knappt börjat dricka kaffe. Men då hade jag ju en en sån plattan som du sätter in i ett usb dag på datorn så mm. gjorde att kaffekoppen höll sig varm. Fan vad gött. Var, varför har man inte en sån nu? Nej, det kan man fråga sig. Var får man tag på dem? Uh, cool Stuff. Ingen ja, de har, spons. Nej, men de har väl allt. <laughs> ja, verkligen. Allt från penis pasta till badkaren. Mm. Och en sån boll som min kompis köpte en gång. Liksom en boll. Ja, det var en deg. Skulle man kunna Så kunde man rulla den till en boll. Och då blir den som en studsboll Ja oh, men du som där hade min polare när jag var mm. liten. Det, det är nästan som häftmassa Fast lite ja, Exakt. Och han med stor begrejsning när vi var hemma I hans ganska nya hyresrätt som man hade då Och sa till mig Om man kastar den tillräckligt hårt i marken så kan den spricka Och jag sa Testa då <laughs> Och jag ser att han Han tar i fanen mig för kung och fosterland Och drar den där i parketten Allt vad fan han pallar Oj, parkett mm. Så studsar den ändå rätt upp i taket eller det blir ett hål. Oh. <skratt> han har bott där i tre dagar. <skratt> Alldeles under taket. Ja, olyckor hände ju, så är det ju. men <skratt> Den kanske ju kändes lite väl onödig. Ja, vet man gjorde en annan gång då? Nej. Jag ville hjälpa han. Och <skratt> han hade en vinkyl. Ja. Han jobbade som kock då på den tiden så han liksom gillade att ha en sån kyl, man kunde kyla drycker i olika så, mm. riktigt kall vodka och sånt längst ner och kanske vin lite högre upp, mm. och så han, ja vi ska bara bära den till hörnet så han, ja okej, okay. och så böjde han sig ner för att ta tag där nere och slog då till en sån här ja, en sån här hylla du har, har dina tv-spel i ja en cd-hylla CD-hyllan. den här smala cd-hyllan ja. slog till där med röven så att den väntade, välte och först slog i tvn TVn klarade sig, men den vita väggen fick en sån här oh. <laughs> För Det var en bra första vecka han hade i sin ökenhet. Aj, aj, aj, aj. Fast det beror alltså, ju på om det är tapet eller inte, men annars kan man väl spackla och måla över. Ja, det fick måla över. Och sen skulle han dessutom ha... Han hade någon jävligt stor duk som ett konstverktyg som man skulle ha på den väggen, så det liksom, den skulle ändå hänga där. Ja. Så det fick Ico måla över sen. Förlåt om du lyssnar då, att jag inte hängt ut där vid namn i alla fall. Men det är ju en kul historia. Alltså så. Mm. Han körde upp i fel håll, eh, på fel sida i parkeringshuset det här i Karlstad också. En gång. Ja, det får du berätta mer om. Ja, eh, vi skulle ställa oss i det parkeringshuset som är där. Eh, ja, skitsamma, i ett parkeringshus. Mm. Och eh, så körde han upp på höger sida. Och sen ska han fortsätta till våning två- och i hans huvud då blir att ja, jag svänger av här, då måste ju vänsterfil vara till nästa våning. Mm. Men så var det ju inte. Utan det var ju utfart. Så han mötte en där uppe i backen som började tuta sig. Åh. Oh. <laughs> Men det gick bra. Men det är inte kul när det händer. Nej. Det finns få gånger som jag kan känna så stark skam som när jag gör någonting konstigt när jag kör bil. <laughs> det är lätt hänt i och för sig. Ja, det, det är det ju. om man är ju inte värst. Eh, jo, jag tänkte på en annan grej. Jag eh, var ner till, eh, det är ingen sponsring här heller, men vi kan väl säga att det rimmar på Pet on Pet, okay. en ganska stor elkedja där de ser direkt från lagerhyllan. Mm. Och det är ganska kul att brosa där lite grann ibland. Ja, ja visst. Eh, och så vet jag att jag köpte ett spel och i present till min son som fyllde år för en månad sen. Och eh, så kunde jag inte låta bli att köpa något lite gött till mig själv. Och nu när den ändå är här så skulle jag faktiskt kunna visa den. Mm. Eh, så att eh, det här är fan content man hör. Jag går till eh, hyllan när jag ska plocka fram en pryl. Så eh, kan jag. Kolla här då. Ja. Jag kanske hörs nu, Ja, men jag kan kommentera när vi plockar Emil fram någonting här. En liten grej ser det ut att vara. Ja, det är, det är en jämnt, mm. göd, liten grej. Här, alltså. ja. Och det ser ut att vara en eh, spel och klocka. Ah, jävlar. Ja, Game and Watch. sälja <laughs> Ja, yeah. de har ju börjat göra nya sådana Game Watch Den kommer väl i höstas den här Ja, just det De gjorde ju en Super Mario, den vet jag att jag köpte direkt För att tänka, tänkte, mm. ja, det här kommer ju vara sådana här Som säljer slut på fem dagar Ja, just ändå. det mm. Och då tänker jag, jag har ju bara Är den guldig? Det är lite svårt att se det här spejsade ljuset Ja, här. men lite så, mm. kanske mässingaktig Ja, ja. Sig, den ser jävligt snygg ut får jag säga och så, så där såg ju de där gamla ut innan... Jag vet inte, det fanns, det fanns sådana som fanns ju de med två skärmar. Mm, men alltså nu, nu får du fråga mig om jag är korkad. Fanns det sån som är alltså, ett armbandsur också som var en Game Watch som man kunde spela på? Eller är det någonting jag bara har... Jo, men det har funnits sådana också. Ja. Men jag vet inte om det var Game Game Watch. Vet inte hur fanns det, de, de fanns som klocka. De fanns ju sådana där. Sen fanns det ju också sådana där som såg ut som små konsoler med små runda handkontroller till det fanns mm. ett boxningsspel bland annat som ja, jag tyckte var ganska roligt mm. eh, nej men så köpte jag den sällan nu då som kom i höstas ja. och för jag köpte den med Super Mario det är egentligen ganska meningslöst att köpa det för att jag har Super Mario redan liksom mm. och tycker att det funkar bäst på ett Nintendo 8-bit ja. eller på ett Super Nintendo om man vill köra Remastern kan jag väl kalla det mm. Men det som jag blir så jävla förvånad Över när jag kollar på den här För jag tänkte, okej okay, men Zelda, var roligt det, det är ett stativ för övrigt eh, Startade Aha. den, går den så startar den Jo, den knapp här För att jag blir så jäkla förvånad eh, Dels kan jag bara starta där jag var senast ja, nice. Men Kolla Aha, Jag blev okay. jätteförvånad det, för Jag tänkte, ja, men, alltså lite Zelda on the go Är ju aldrig fel det fann tre Zelda-spel i ja, den här. Ja, var nice. Uh, Link's Awakening och Zelda 2 också, eller? Ja. ja. Det är ju svinkul ju. Mm. Det är Game Gameboy Zelda och de två till uh, NES då. Ja, precis. Och så står det time på någonting också. Ja, det är timer. Det kan man väl göra för att det är en klocka. Men sen finns det det här Game Watch-spelet när man ska jonglera, tror jag. Ja, okej. Okay. Eller om det är någon Ja, men det var ju en positiv lösning, förstår jag. Ja, så det är det... <laughs> Apropå då, så vad har du spelat senast? När jag inte har spelat Elden Ring så har jag faktiskt spelat en del sälda på den här. Mm. Eh, för jag blev jävligt sugen här någon på att spela Link's Awakening. Och då tänkte jag, ska jag spela originalet på Game Boy eller ska jag spela remaken på eh, Switch? Ja. Men jag tänkte, om jag kör remaken på Switch, Det var jag mysigt, yes. asbra eh, spel. Perfekt. Får jag fråga en annan sak om en ja. grej som står där inne? Mm. Vad är det som Secrets of Mana sitter i? Det är mitt eh, Super Nintendo som eh, är FPGA-baserat Ja, okej, okay. för jag har nog bara sett den Super Nintendo på bild, typ ah, jag har Är sett... det så jävla länge sedan du var här? Jag, jag har aldrig sett det i IRL, så att säga, förut Okej, okay. nej men, eh, vad heter den? Super NT? Ja, okej, okay. för det vi, nu när du säger det så den har du sagt till mig att mm. du har skaffat Men den har jag inte sett nej men den, den är blev bra det är ju en konsol men den är FPGA-baserad mm, Okej. Okay. och det betyder för den som inte lyssnar som inte vet du, man, man kan väl se att hela arkitekturen för ett Super Nintendo eh, sitter i ett chip ja okej. Okay, bra så att säga mm. och det chipet kan efterapa ett Super Nintendo ganska exakt mm, gott man skulle kunna säga hårdvaruemulering om mm. man vill vara så. men yes. Den funkar alltså som riktig hårdvara. Det är inget eh, emulerings som när du spelar eh, en emulator på dator till exempel. Nej, jag förstår. Uh, och det har ju också kommit till en del emulatorer som ser ut som en konsol. Alltså där du sätter i en kassett, men det ändå är en emulering. Visst är det så? Ja. Finns ju, är det Ray, inte Raycon? Det heter de. de heter, Retron, Retron tänker du på? Ja, jag på. det kommer ihåg när de var ganska ny. Mm. Den Retron 5 tror jag mm. den heter. Okej, okay, den tar... Nintendo 8-bit, den tar Sega, den tar Super Nintendo ja. den tar Game Boy, Allt, Game Boy typ. jävla alltså, jävlar vilket, eh, vilken fantastisk konsol mm. eh, och så tänkte jag då får jag väl läsa lite recensioner och se om man kanske ska, ska skaffa en sån då. Ja. det verkar ju skitsmidigt eh, men då var det liksom ah, Super Nintendo. skulle spela Super Nintendo så är det en emulator baserad på SNES 9X mm. i den okay. det vill säga att den kopierar rommen från kassetten och sen kör den i en vanlig skete, en Super Nintendo emulator som finns på dator. Bara det att de har snott den från nätet och mm. sålt den. <laughs> smart. Vilket man inte får göra om man inte får tillåtelse och Nar. det har de inte. Det har blivit ett jävla liv om det. Mm. Sen har jag sett, du vet att du tidigare i alla fall eh, tittade på den här Youtube-kanalen som heter Gamesack. Jaja, eh, var varannan söndag så mm. jag sitter jag som klistrad. Ja, du gör det fortfarande. Ja. De var ju två snubbar från början, mm. Joe och Dave. Nu är det bara jag mm. Och jag har väl tappat det lite Sen det bara har blivit en person Som mm. jobbar med det där Men jag har faktiskt senast sett set i kapp lite Och det är ju faktiskt riktigt riktigt bra ändå Ja det har alltid varit bara en person Som har gjort det ja. i en så sätt. Eh, Sen har det ju varit skönt Att han har haft någon att bolla med ibland ja, jag Det men, blir ju dy mer dynamik då Ja men jag tycker det funkar jättebra ändå och Men jag tror till och med att han har fått skriva Voice over till Dave så att Ja säkert men jag vet att, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men jag vet att han har testat en konsol där en gång. Som han säger, det är den bästa som jag tar allt konsolen som han har testat. Mm. Men han var ju också fullständigt jäkla svin. Det kommer jag ihåg. Nu är det lite B då. för Jag kommer inte ihåg vad det är den heter. Men strunt samma. Nej, jag kommer inte ihåg eller Jag vet att han gjorde en recension på... Mr. FPGA för något år sedan. Mm. Och eh, han snakkar väl ganska varmt om den då också. Men då tror jag att det projektet inte hade kommit så långt som det har nu. Ah, okay. eh, för Mr. FPGA, alltså om du gillar retro-spel, mm. så är ju den egentligen den ultimata lilla maskinen att ha. Den ser du också bredvid Super Nintendo, faktiskt. Ja, okej. Okay. Och den är också FPGA-baserad Fast mm. skillnaden här är att den tar inga kassetter Det, det, ska, det kan säkert gå att ordna Om man bygger ut den mm. Fan vad den ser 80-tal ut Ja <laughs> det kanske den gör <laughs> Tycker jag. Men liksom, Den ser rejäl ut Vet du, ja. sådär, Om man köpte en förstärkare Eller ett slutsteg en gång i tiden 80-tal stor, tung Så ser <laughs> den ut Den, den är ganska rätt liten kan jag beskriva Men ja. den, ser ut, den väger säkert 4 kilo ändå <laughs> Den är, den är som, det är för att skalet är i metall också till mm. den. Ja. Nej, och det som är gött med att den är FPGA-baserad precis som Super Nintendo är att den funkar ju som en konsol gör. så Så det är inte som om du köper en Raspberry Pi med eh, RetroPi som mm. operativsystem. För det är ju mjukvaruemulering. Mm. Vilket innebär att det blir inte perfekt. Det blir kanske inte bra heller å andra sidan. Men jävligt nära perfekt. Ja. Så ljudet kan ju bli lite knas till exempel med emulering plus eh, så är det ju fördröjningen när du trycker på knapparna, det kör jag om jämnt. men Men RetroArk eh, är ju ändå ganska bra på det sättet att du kan ju hoppa några frames. Ja, okej. Okay. Vilket gör att då ställer du in hur många frames typ ska du ta bort det är ungefär som att det blir en load state när du trycker på knappen. Ja, okay. Och load staten är precis när kommandot ska utföras mm -hmm, ja. från det att du trycker på knappen vilket gör att du kan den faktiskt ta bort input lag. Fascinerande. Ja, men det kräver ju sin kraft då så Raspberry Pi 4 bör ju ha i så fall. Mm, okay. om du ska Kanske gå på 3 också, jag vet inte. Men problemet är ju om du ska köra arkadspel, för där kan du inte göra använda save. Den har väl inte save och load state, för jag tror nämligen att nämligen det är save och load state mekaniken som det handlar om. Så arkadspel kan vara hit or miss. Ibland kan det ju vara typ en input lag på nästan en sekund. Mm känns det som och det är ju helt... Alltså är det mer än tre frames så orkar jag inte. Nej, jag förstår det. För att jag är van att spela tv-spel på tjock tv ja, där det inte är någon input lag. Så jag tycker att det märks kanske inte att jag kan se oj det är tre frames efter utan det märks i hur bra <laughs> det går när du spelar. Ja, okej. Okay. Det är så det märks. Mm. Så... Ja, det är Super Nintendo. Eh, FPGA-baserat med kassetter och sådana där grejer. Du kan fulmixa med den så du kan spela spel direkt från minneskort. Ja. Och så finns det ju eh, Mr. FPGA. De, den kan du ju köpa färdig ihop, plockad. Ja, gött. Med liksom extra ram så att du kan köra kanske lite tyngre spel och sånt mm, okay. där. Okej. En typ 1908-bit Super Nintendo och det som också är gött med den är att den, kan ju, den, den blir ju olika konsoler men den blir ju också olika arkadmaskiner mm, så att du förstår. kan ju spela massor av arkadspel på den. Plus att den kan bli en Atari, den kan bli en Amiga, den kan bli en eh, gammal dos-baserad PC. Ja, Det låter som en redigt häftig pryl. Det är fall. en jävligt häftig pryl om man mm. gillar att spela mycket men ja. man bryr sig inte så mycket om att ha så jävla mycket prylar så är det egentligen den bästa lösningen om du vill spela seriöst. Ja. Annars funkar ju en Raspberry Pi eller vad fan som ja, helst. Också såklart att det gör. Eh. Det är som den där filmen du spelade in när NES Mini hade kommit. Mm. Eh, när du testade, jämförde Raspberry Pi och den eh, hur det var med inputlägg. Mm. Och jag trodde att du hade tappat det fullständigt på Youtube. För jag hade inte satt på ljudet. Nej, det var nämligen så här att i, du filmade typ när du stod vid din hylla i din förra lägenhet mm. och så tog du upp den här NES Mini och hullen framför kameran och jag var så här, vad fan, ska han inte säga någonting? Vad fan håller han på med? <laughs> Försöker han göra det dramatiskt? Och så bara, nej, han pratar inte. Jag fick han massa... pratar inte. Och sen bara, jaha, jag har stängt av ljudet. <laughs> jag fick en massa tyska kommentarer på den som bara, var jag kommer inte ihåg om de pratade på att kan man inte köra trådlöst med PS4-kontrollen? Jo, men det blir mer inputlag med trådlöst. Mm. Jag, jag tog bort den till slut för den blev irrelevant sen. Ja. Så det kände att ja, skitsamma. Nej, men fan, mister. Investera i en sån om du vill. Men då ja. får du vara redo att punga ut 4000. Ja, nej, men alltså, jag är ju inte den eh, retro eh, spelaren på det sättet. Det blir lite för mycket för mig att lägga på det då, tror jag. Mm. Det får väl då är mycket en sån Raspberry Pi då. i så fall är väl bättre för mig. Ja, ja men, nej, men det tycker jag funkar kanon alltså, så. Eh, inget ont om Raspberry Pi eh, men jag vill, jag vill nog hellre ha någonting som em, i alla fall gick att spela arkadspel bättre på. Mm. Aj. <laughs> Ett element där. <laughs> Eh, och apropos det på de här Game and Watch då av Nintendo, jag tycker att emulering, jag, jag vet inte det kanske inte ens är emulering, men jag gissar att det är det mm. eh, men den är från top notch den verkar inte ha någon större input lag oh, om någon är alls faktiskt eh, Nu har vi nämnt, du köpte Mario mm. och det finns Zelda, vilka har vi mer? Som eh, liksom har kommit igen så att säga Nej, eh, Zelda är det senaste, det har bara kommit två Ja, det har kommit två, okej okay. Sen vet jag inte om de har något intresse av att eh, Göra något fler Nej, okej okay. Skulle ju vara några Ice <gör> Climbers <gör> ja, Kanske ändå med Några välutvalda spel från svarta serierna mm. Det hade varit kul att se ja. Det hade varit kul att se en Punch Out Ja, just det Det är en sån spelserie vi inte har fått se så mycket av det senaste. Nej, faktiskt inte det var ju en jävla grej, vet jag, när det kom ut typ 2009 till Wii. Ja, det är så jävla länge sedan. Alltså. Ja, men precis, ja, det är det. jättelänge sedan. Nu. Mm. Var 13 år sedan. 13 år sedan. Och 2009, 13 år före det, var eh, 1996. <laughs> ja, du ser. Och dom, dom kom, typ. Ja, det kom 94 tror jag. Ja, okej, okay. dom 2 då kanske. Det var 95. Jag Eller om de första kom 93 och andra 94 ja, Jag är tyst nu då Eller om de kom <laughs> samma år för det är samma motor och allting Ja just det ja, Strunt <laughs> samma, det är länge sedan i alla fall Ja så att det och nu Vad var det jag ville säga med det Jo men jag tänkte hur lång tid var det mellan Punch out till Wii och punch out till Super Nintendo Det känns som att det har gått så lång tid igen Jag hade inte haft någonting emot Ett nytt punch out mm. till Switch Nej varför inte för nya karaktärer kan de ju uppenbarligen göra och det är ju inte så att konceptet i sig har åldrats dåligt jag tycker fan Nintendo in och bit fortfarande, alltså att det på riktigt har åldrats bra, inte att jag har mina retro -glasögon nu som är ganska svårt Nej, att få mig jag men... känner väl att det är ett koncept som åldras bra också liksom det, det är väl inte helt olika vi pratar om <kör> de här solspelen nu och att man ska lära sig finernas mönster, det är väl egentligen det som Pancha går ut på också Ja, det var en sån där grej som jag hade tänkt att ta upp förra veckan faktiskt Det mm. skulle jag nästan kunna passa på att göra mm. nu att Jag tycker ju att Dark Souls har sin grund i ganska gamla spel Ja, jag håller med Det förstår jag att man kan säga För ja för bossarna, det är jättemycket punch out på mm. ett sätt Med timingen att flytta sig åt höger eller vänster eller bakåt det vad man nu ska göra och när och hur många attacker man kan få in efter varje gång man aktat sig för ett slag till exempel. Mm. Det ser vi ju i Elden Ring också. Här tycker jag, i Elden Ring tycker jag dock att bossarna är lite mer aggressiva. Ja, det... det är inte så att du kan hålla fram en skölden eller akta dig en gång och sen få in ett slag utan man får få en kuta därifrån. Mm ibland. Ja, det har jag märkt att jag är lite för het ibland, att jag vill gärna få in både två och tre slag mm. och innan jag, tänkte, ja, jag slår ett och springer undan mm. och låter han komma igen så vet jag att ja, nu ska jag dodge så här ja. ett och ibland kanske man behöver byta vapen så man har något långdistansvapen det kan vara en crossbow eller någonting. Mm. Ja visst. För att få in lite extra träffar Ja, jag har använt sådana här kastknivar också för att liksom mm. irritera lite det har också funkat helt okej. Okay. Ja, men det är ganska trevligt. Så att det är mycket punch att tycka i FromSoftware-spelen sen Demon's Souls i alla fall. Eh, och sen tycker jag nästan hela stridssystemet bygger på eh, Z-targeting från Zelda Ocarina of Time. Ja, just det. Med hur du aktar dig och hur du rullar och hur du låser in dig på fienderna. Det är ju så himla mycket Ocarina of Time det ja, kan bli samma ta fram skölden för att skydda sig och sånt. Mm. Det, det är Ocarina of Time. Ja. <laughs> men man har svårighetsgraden och estetiken från Castlevania. Mm. Jag tycker att Dark Souls och ja, fan Elden Ring också för den delen mm. det, det, är ju, det är ju alltså före brukar alltid sen när man jämför svårighetsgrad eller utmaning så har Castlevania alltid varit en bra referens att gå ja, till. Men visst. Sen 2011 så är det ju Dark Souls som är referensen som man mm. går till. Och som också sätter en standard. Så ja. mycket Castlevania. Det är Punch Out och det är Ocarina of Time. ja Och någonting som blev ändå... Men ännu, du, ja. ska du säga något mer om Elden Ring nu? Mm, nej, inte Nej, inte bra. Så. För jag tänkte... <laughs> Nej, nej. <laughs> nej, jag vet. Jag vill så gärna ju också. Men vi får hålla oss. Nej, jag, jag pratar runt det nu. Ja. Jag tänkte så, så behöver jag inte prata om det här när, när Emil är med. Nej, bra. Utan jag tycker också nu med Elden Ring. Det kan jag nog tycka att det har varit med tidigare spel också. Med, med stora bossar och sådana grejer. Fast nu har du en häst som du rider på. Och så som jag spelar eh, svärd och pilbåge. Mm. Och nu har jag ju för sig bestämt mig för att använda magi också. Men. Alltså det är jävligt mycket Shadow of the Colossus också. Shadow of the Col ja okej. Okay. Det har ju inte spelat så mycket tyvärr. Så du får fylla i lite mer där själv tyvärr. Ja, jag tänker nog på det med skifta mellan pilbåge och svärd. Ja. Det som är ganska tydligt i Elden Ring är ju att när du gör en sån poster break eller vad det heter mm. så att fienden, ungefär som när du gör en parering eller vad det nu kan vara mm. fast du har fler alternativ i Elden Ring vilket jag tycker är kanon så kan du göra en critical attack och ja, då ser det. man att de har en svag punkt som börjar lysa mm. att det är här du ska stå om du ska göra en visceral attack det är jättemycket, kärråd och kolossus. Ja, okej. Okay. Smart. Eller ja, intressant men, att höra. Springa och hoppa och rulla och, och, och slås mot bossar till häst. <laughs> så, ja. Så, de, de har verkligen plockat ihop små delar från, det, det här är nog kanske bara så som jag ser det. Det kanske är någon som bara, hur fan får ihop det här till de spelen? Ja, man kan väl säga så här att jag inte hört någon annan prata om det. Men det är ju bara kul att man inte har hört någon annan säga någonting om det om de här spelen. Jag kan Så... kanske får med om det, men definitivt Ocarina of Time. Mm. Eh, en del punch-out. Ja. Eh, om man har kört punch-out och man har slagits mot Super Macho Man till exempel. <laughs> Där har vi det liksom. Eller eh, Mike Tyson för den delen. Ja. Eh, och Shadow the Colossus och ganska mycket Castlevania. Och eh, Det känns som att det är mina favoritspel här nu som de har tryckt ihop till ett spel. Ja. eller en typ av spel, ja, nice. det finns ju ett gäng så att säga. Det är ju kanon. Ja, och det. <gård> det talar väl också för att det här är ett spel som åldrats bra också för jag tycker att det är ganska mycket punch out i from software spel. Ja, bra. Jag kommer ihåg att när jag testade det någon gång och du skulle förklara för mig om det var ryssen eller ja, Vem det nu var jag sådär på <gård> Ja, men när du pratar ja men när han gör så där med ögonen. Då ska du hoppa en vänster och sen slå Eller till ett, Något sånt, det ja. behöver inte ens vara i närheten Av rätt, men liksom Jo men det är lätt ganska mm. bra ja Och det är liksom så här små detaljer som När man inte har spelat det egentligen Någon gång mm. Så är det, hade jag aldrig kunnat tänka mig att det var så I det spelet liksom Ja och att alla bossar Eller gubbar i Punch Out har ju sina grejer som du ska ha koll på. Mm. Hur du ska akta dig för dem och hur många träffar du inne får in innan han börjar slåss igen och sådär. Eh, det funkar. Det, det är ju så väldigt många speciellt nu efter Dark Souls och Dark Souls 3 när mm. andra spel hakar på. Jag menar I Assassin's Creed så har du ju nästan samma sätt att slåss ja, på. Just det, just det. Du har det i God of War till exempel. Mm. Det, det har ju satt en standard, men fan, grunden är att fan Zelda och Queen of Time på Och sätt. Ja, och är, det är Zelda och Queen of Time fortfarande högst snitt på Metacritic? Säger ju någonting. Jag började spela det igen för ett tag sedan, och det har faktiskt åldrats bra. Mm. Sen är det många som säger att den här var en 3 ds versionen som kom med lite snyggare texturer och så vidare är faktiskt mycket bättre än originalet. Ja, det tycker jag, definitivt. Mm. Alltså det är en rejäl bra remaster eller vad man ska kalla ja, det. Inte bara för att det är bättre i grafik utan jag tycker nej, att nej. spelet funkar lite bättre. Mm. Jag kan tänka mig att det är väl ungefär så som en del upplevde kanske när de körde Wind Waker till Wii U när det kom Aha, som ja. remaster. En HD-remaster. Ja, lite bättre kontroller och sådana grejer när man mm. svingar sig från lianer och sådana grejer. Ja. Jag kan inte exakt detaljerna för jag har faktiskt inte kört det. nej. Men så var det definitivt med Ocarina of Time till 3DS. Ja. Det enda jag egentligen saknar är ett mer logiskt sätt att spela flöjt på. <laughs> Okej. Okay. För det är ju Nintendo 64:s kontroll perfekt, mm. Men den är fan inte perfekt i mycket. <laughs> Nej. Nej. Men fan, det tänkte man inte på då känner jag. Alla gånger. Jo, när man har spelat Nintendo och Super Nintendo och sen så kommer den där jävla konstiga kontrollen. Ja, men jag... Och så visar det sig, nej du ska inte hålla händerna på var deras sida som på alla andra jävla handkontroller för en hand ska vara i mitten. Mm. Och det är någon jävla spak istället för det här behändiga styrkorset. Vad ja. hände egentligen? Ja. Nej, det var ju ett experiment som kanske med tidens tand inte föll så väl ut. Men jag, jag kan inte minnas att jag, liksom, när jag spelar Super Mario där 90- eller när fan det var det kom till Sverige att jag tänkte att den här kontrollen är inte bra. Det tog jättelång tid för mig att anpassa mig till mm. analoga kontroller. Mm. Ja, Men sen kommer jag ihåg också hur den 1904-kunden såg ut i mitten till slut när den liksom hade skaft av den här mörkgråa färgen och det såg ut ungefär som nogat, en sörja bara där nere i den här styrspaken för <laughs> att han hade fart runt så mycket. Och, och så den så han var supersladdrig. Ja, det är verkligen bara en plastbil. Ja. <laughs> det är ju skit, dålig kvalitet. Ja. Dyrt, Som skam också. Ja, säkert. Och så ska du köpa en massa tillbehör och sätta bak till på den också. Mm. Det höll också på Rumble Pack och allt vad det var. Ja, precis. Jag tror Xbox och sådana uttag också. Dreamcast, Sega hade du det också. Mm, de hade också den här lilla miniskorten som var en skärm typ. Mm. Mm. VMU tror de heter. Ja. Ja, det var ju intressant att man skulle kunna få lite information så. Uh, nu ska vi inte trida in på Dreamcast för det, tycker, det skulle jag vilja prata om lite mer en gång och höra dig vad du tycker mer om den konsolen faktiskt. Ja, göra mer in ja, Men att det är väl en sån konsol som har ett jävligt starkt legacy som en väldigt, väldigt bra konsol som liksom inte blev den succé som den egentligen förtjänade att bli. Nej, och det är väl också typiskt Sega också att de släpper coola grejer som egentligen de släpper lite för tidigt. Mm. Att det är tekniker som kanske hade behövt några år innan det blev vedertaget. Ja, just det. Som med Mega CD till exempel. Mm. Det är ju coolt att du kan ha spel på CD-ROM till en konsol och det var väl kanske i tiden med att du kunde göra det på datorer och så vidare men det var fortfarande seger var en 16 bitars konsol Det blev ju inte en del. Alltså, de hade ju kunnat göra så jävla mycket bra men jag tror att man släppte för mycket mjukvara som försökte vara flashigt mer än bra mm. spel och skivan till Dreamcast'en var vad heter det Gear G Roms eller, eller heter något sånt där va? det var inte en Varken DVD eller CD-ROM utan något eget format. Ja, GD, GD. Det. GD. Det går att köra CD i Dreamcast. Det är mm. ju jättelätt att köra piratkopierade spel på den jag Bara bränna ut på en skiva och köra. Men det har väl inte du gjort? Aldrig. Nej, jag menar det. Absolut inte. <laughs> nej. nej, Aldrig gjort det på sån här CD-baserade konsoler. Nej, jag vet. Och inte på DVD heller. Nej, nej, absolut inte. Nej, men alltså Jag fan Dreamcast. Det var länge sedan jag spelade Dreamcast. Det, men det är också en grej som är bra till eh, gamla konsoler nu för att läsare till sig ja, PlayStation mm. första. Uh, PlayStation 2 har ju också en helt notoriskt. Jag värdelösa läsare. Eh, jag tror att jag har haft fyra-fem PlayStation två det <laughs> ja. läsaren har lagt av då är, mm, är det inte tråkigt. läsaren i sig är det någon jävla styrkrets till läsaren som lägger av, alltså, Aj, de är ju sjukt bräckliga gå mm. går säkert att byta ut men sånt orkar jag inte pilla med jag eh, kopplade in min Sega Saturn för ett tag sedan vi fick en ny svinfräsch handkontroll när jag fyllde år mm. och bara, för jag tänkte, okej okay, det finns ju USB-kontroller och så tänkte ja men, ja men jag kan ta en sån och så hade jag väl innan köpt det och så var det en riktig Saturn-kontroll. Ja, alltså. nice. Ja, precis. Fan, det, det är ju en riktig kontroll. En mm. sprillansny turn kontroll Då kan ju för fan spela på min Saturn nu. Jag har kontroller mm. men går han en helt sprillansny. Ja, såklart. Nej, då läser den inte skivor längre. Aj, fan. Jag kunde spela Rayman och den funkade när han väl läste skivor men sen så snurrar den bara. Aha, okej. Okay. Vad tråkigt besser vad fan är det här och så kom man till den här musikmenyn. Mm. Då blev jag lite ledsen men då såg jag att det finns alternativ till sådana. vet inte du det med PlayStation 2 behövs nog inte för du kan ju sätta in en hårdisk bara. Och köra spel från den. Kanske inte helt lagligt men om jag nu ändå har en jävla massa PlayStation 2 spel så kan jag väl få lägga in dem på en hårdisk och köra från den för att slippa laddtid. Jag skippa ladd tycker jag garanterat att du kan få göra det innan den låsen lägger av. Men att du kan, köpa, du kan byta ut där som läsaren sitter ja. så kan du sätta typ ett chip. Jag vet inte fan, jag tror inte att det är så mycket lödning involverat, om ens lödning alls. Ja. Eh, jag har kollat specifikt på till en som är till Saturn men som också funkar på Dreamcast. Mm, okay. En sån skulle jag vilja försöka få tag på. Mm, det förstår jag, det vore grymt. För då kan du, köra, då kan du lägga in dina spel på ett minneskort men istället för att konsolen läser av det från en cd-skiva så läser den av det från ett minneskort. Mm. Okej, okay. smart. Det är jävligt smart, men jag tror nog att bara ett sånt kort kostar någon, någon tusenlapp. Ja, jag förstår det. Plus att jag måste nog importera. Aha. Vi finns ju aldrig återförsäljare i Sverige för <laughs> roliga prylar. Nej, det är väl så. Det är väl en begränsad marknad tyvärr. Ja, min Mr. FPG, den fick ju köpa från Portugal. Ja, okej. Okay. Nu är ju de med i EU, så att det är ju inga problem. Men om man ska beställa från sig USA. Mm. Ibland kan man ha tur, ja. men oftast så är det ju tull mm. på skiten. Det kan det vara. Ja. Och det är ju helt sant. Så kan vi inte bara ha ett frihandelsavtal med USA. Ja, det hade varit gott. gött. Tänk vad gött det hade varit. Det, hade varit det blir säkert någon förbannad. Men skit i politiken nu. Då kan vi inte bry oss om. Vi pratar spel här nu. Mm. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA. No. Som gör att du inte behöver betala en massa tull på skit. Nej, det är inte klimatsmart. Men det är roligt. Ja, och ibland kan man bara få ha kul tycker jag. Mm. Precis. Ja. Nej Ska vi knyta ihop säcken där? Det här är ju lite grej vi pratade om förut. Och ja, det är det ju. Men det gör ingenting. Det blev lite, jag tyckte att det var ett roligt tugg att ha idag. Ja, bara, bara sitta och snacka. Mm. Det, är, det är knappt ens en friåkning det här. utan Vi har, vi har bara snackat nu. Ja, exakt. <laughs> det är inte, för friåkningar är ändå lite och så att Det kommer fortfarande handla om film och spel. Men nu tycker jag att vi har pratat om lite allt möjligt. Ja, exakt. Det gör vi väl i och för sig mm. ändå. Men ja Så nu tycker jag att det är Dags att knyta ihop Säcken Och oh. uh, som vanligt så får ni jättegärna Skriva till oss på Fyrkantiga ögon På Facebook Vi ja. försöker att svara så gott vi kan Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat Kyssa i Sverige